Magazzin de Cabilo Radio, un espai mensual d'actualitat informació al poble de L'Ajuntament aprova una nova ordenança municipal sobre la venda ambulant. Continua la fuita d'aigua en la carretera nova. Dificultats en l'accés i la manca de manteniment de les instal·lacions esportives són les principals queixes dels usuaris del fronto. Les instal·lacions municipals de la biblioteca pateixen noves destrosses. Les retallades en sanitat arriben també al poble de Sella. Parlem amb farmacèutics, metges i usuaris per a saber-ne més. El Fòrum d'Alcaldes de la Marina Baixa acorda crear un setgei turístic per a la zona. La gastronomia de Sella es promociona al Mercat Central d'Alacant. A pesar de la crisi, 278 persones van passar la nit de Cap d'any en la festa organitzada per la Comissió de Festes. Bon dia, avui és dilluns, sè de giner i comencem amb la informació. L'Ajuntament de Sella ha aprovat una nova ordenança municipal que regularà la venda ambulant al poble. Una de les modificacions que inclou la normativa és que els llocs de venda no podran situar-se en els accessos a edificis d'ús públics, vivendes ni establiments comercials i industrials. També inclou una alegació de l'oposició a la normativa per evitar que els llocs de venda impedisquen l'accés a les vivendes i ocupen les voreres. Sergi Garcia portaveu de l'oposició. Durant la preparació del ple en el que en l'ordre del dia anava inclòs el punt que s'aprovava la nova normativa de, de venda amb volantes en el nostre poble, al llegir la normativa vam, vam observar que havia una, una part que no incloïa algunes queixes que sabien que havien hagut de, de, de diversos veïns, com era el fet de que durant els dies de mercadillo certes vivendes quedaven un poc ocupades per les mercaderies de les diferents tendes i inclús altres llocs que suposava que de matí no s'anaven a utilitzar-se, també es ocupaven que no es que hi haguera cap problema, però si això es podia solucionar, això era la, la forma. I Durant l'aprovació de la normativa en el plenari vam suggerir que s'inclogueren també a part del, de què es garantira el pas a les locals comercials, industrials i de, de caràcter públic, que s'incloguera també la paraula vivendes per a que també es garantira l'accés a totes les vivendes de, de la plaça. I també es va, es va modificar i es va incloure en la normativa ja aprovada que es garantirà el pas de les persones deixant lliure les, les voreres del carrer. La normativa entrarà en vigor en les properes setmanes. De moment, els comerciants no han estat informats dels canvis que hi haurà. No, normalment en tots els llocs es dona un escrit. Així no en dona ningú escrit i ja estem igual com els preus de l'any passat, els canvis, que tampoc no ho va donar. Ah, les adonar, coses clares, no, que si perquè jo vinc d'altres mercats mercat 10, i tres no mesos no antes no els dono un escrit i me vaig, si no me per renovació de puestos, mercats, ja, escondicions i tot si això. Si Així no en dius res. Des de fa més de tres mesos que es veu al començament de la carretera nova una taca d'aigua a l'asfalt. En principi eren moltes les possibles causes, però a dia d'avui encara no es coneix la causa real d'aquesta fuita d'aigua. Es barallen com a possibles causes des d'una possible aixeta oberta a la pila del cemiteri fins a un reventor de les tuberies que porten l'aigua potable a la zona del Trossalet, el Caído i l'Hortet. Aquesta fuita d'aigua no és la primera que corre en aquest tram de la xarxa d'aigua, ja que a l'altura de la Porta del Castell del Belga també es produeix un rebent quasi sempre en temporada d'estiu, coincidint amb el major trànsit de vehicles per a aquesta carretera. Així ens explica el Cobero, veí de la zona. Indudablement, l'AUIA, quan no para d'eixir, va menjar-se, va arrastrar a terra i ha d'eixir, que d'afornar-se, això està clar. Però això està ja fa temps aixina, o sigui, l'arreglen d'alt i senill baix, que sempre s'ha trencat per ahi, els camions ho ha trencat això sempre per ahi. O sigui, això l'única forma és afonar la, afonar la a obrir tuberia, i Afon, a obrir i vore i posar la tuberia, afonar-la i posar-la perdita en una tuberia de ferro o algo que no s'aprete o esxape, perquè això, això és tuberia de, de PVC, claro de alta pressió la que hi ha, però, però bueno, això arriba el moment que el pes dels camions, les màquines, ho pues, xafen i es trenca normal. De moment, no s'ha pres cap mesura per conèixer l'origen d'aquesta fuita d'aigua, ni sobre les possibles conseqüències en quant a la contaminació de la xarxa d'aigua potable. Des de l'Ajuntament, el regidor David Font informa sobre una possible mesura. S'ha demanat eh, l'ajuda de la, la retro dels obrers de, de la calle Sant Vicente, carrer L'Olm i Anexos, per a que obriguin la sang de, del pàrquing per a de buscar la fuga que no li costi diners al poble. Mentrestant, l'aigua continua brollant i el risc de relliscament de vianants i cotxes de cara a les pròximes gelades de l'hivern van augment, així com la possible formació d'una solcida que dificulte el pas cap al caïdor. Les primeres problemes són la, la valla d'entrar, que li, la gent major haurà de fer foratge, i les xiquets per allà poden eixir-se'n i és un perill per als xiquets, perquè hi se'n eixen i, i, i en següent ja ve un marge d'altura. I, I en la paret del frontis que es juga a pilota n'hi ha un forà que es veu tot les ferros de, de la, paret, i en la paret i en la mateixa paret les valles de dalt estan a punt de caure i quan faig manegen és un perill. El que està trencat o el que falta per arreglar, que no va arreglen quan vinguin un mes antes de selecció, que ho arreglen ja, que necessiten ja les xiquets i les persones que van a jugar. Aquestes són les, les principals deficiències que Jesús Vidal, monitor del club de pilota, veu que hi ha la principal instal·lació esportiva del poble. Al llarg de les últimes setmanes són molts els que han tingut que votar la porta corredora per accedir al frontó, ja que aquesta estava tancada. El regidor d'Esports, José Jaime Rubio, ens explica el perquè d'aquest tancament de la porta ent entrar a robar dolortress voltes estiu allí no bar de la piscina pues, també s'ha tancat allí. Tancat allí eh, tanquen el, el del bar i, i els treballadors. Pass que ja eh, degut a les queixes pues, fa una setmana i mitja veixina, vam dir als treballadors que deixaren el ober. Entre les possibles solucions que es barallen està la creació d'un nou accés per la part de baix. Jo crec que seria el millor. Eh, és una cosa que ja fa que va arribar a, a fer-se i això però encara no, no s'ha fet ni res o sigui sea que ha la notícia amb nosaltres però jo ja fa que ho sé i intentarem en la medida de lo possible que quan tantes es pugui fer perquè jo crec que és una solució podria estar per exemple del tancat que n'hi ha el massen i això i, i tindre una, una porta per baix però aquest no és l'únic problema amb què es troben els usuaris de les instal·lacions. A més, també es queixen de l'elevat preu de la il·luminació, que és de 3 euros l'hora, i de la manca de programació d'activitats esportives. Jesús Vidal, monitor del club de pilota. No, no hi ha horari ni, ni ningú que es preocupi perquè hi un horari o tindre una planificació. La setmana passada van aparèixer noves destroces en les instal·lacions municipals de la biblioteca de Sella. Segons indica l'actual estat de l'edifici, algú va trencar un vidre de la planta de baix amb una pilota. De moment, no se sap qui ha estat el responsable. Un dels usuaris de la biblioteca, José Manuel Pérez, ha mostrat el seu malestar. Això eh, doncs és gent que nota el millor que fer, que fer mal i donar-se'l a conèixer. Suposo que hi ha gent que sap qui és, però no. seran fills de, de gent gent d'alta societat, del poblet, i mira, no passa bé. En altres, en seguida, i ja estarien a los Des del seu punt de vista, els responsables haurien de pagar pels seus actes. Ja, si saben qui som, pues, fer-los pagar. Aprofitem per recordar que actualment l'horari d'obertura de la biblioteca és dimarts i dijous per la vesprada. A pesar que fa uns mesos es va tancar i l'Ajuntament va acomiadar a la bibliotecària es va reobrir en octubre, amb aquest nou horari. En els últims mesos, els governs han fet una sèrie de retallades que han afectat molts àmbits de la nostra societat. Un d'ells és la sanitat. Les mesures en aquest sector han arribat també al poble de Sella. Des de Cabiló Ràdio hem parlat amb alguns dels responsables de la sanitat del nostre poble per a saber com ens afecten aquestes mesures. En primer lloc, les mesures han perjudicat el funcionament del metge. La metge de CEIA, Regina Miralles, ha d'assistir ara als consultoris d'altres pobles de la comarca per a suplir els dies de, de, de descans dels metges corresponents. Això fa que la seua disposició en Sella siga inferior en temps i qualitat. Hem parlat amb ella per a saber-ne més i que ens explicaran més detalls quins són els principals problemes del metge Sella. La qüestió no és que vaig a més pobles, la qüestió és la capacitat que tens d'aguantar faena i gent, que no és una faena que digues vaig al tall i s'acaben, no senyora que és una feina amb molta responsabilitat, en un sistema informàtic totalment ineficient i ineficaç, que t'obliguen a durar una velocitat que eh, lleva moltíssim de temps, més damunt vore tres voltes la gent que tu pots absorbir i que vore't. Això és matxacar. Entonces, ells pensen que menos diners no van a substituir el que té vacacions, el que té dies lliures i el que és lliure de guàrdia, mosatros entre mosatros mos substituïm, d'acuerdo. En el agravant de que agarra cotxe, fes quilòmetres, puja, torna, estan esperant -te. en el agravant de que así no n'hi ha personal auxiliar pel metge, en lo cual, des d'obrir la porta hasta hacerte-ho tu tot, és un agravant comparatiu brutal en el senyor que està al centre de salut de la Vila, Llavors ja la bomba és es que t'has de fer els tres pobles, que és físicament impossible. Si es van a ahorrar diners de així, poc ells van a ahorrar-ne. Cremar-la amb bona salut sí que la van a cremar i la van a dilapidar. Llavors juguen en la pressió moral de la teua ètica. La metge insistix en que un dels problemes és la discriminació dels medis rurals, ja que els metges dels centres com de Vila es cobreixen les baixes entre els del propi centre mentre que els pobles com Sella, Orxeta o Relleu han d'anar d'un poble a l'altre per a fer-les substitucions. A més, també critica la falta de personal administrador en el consultori mèdic de Sella, contractació que és responsabilitat de l'Ajuntament de Cella. Una persona ahí que està, tota la gent jove, que està preparada a formar i informàtica algú en un pau de gotes humanes que s'encarregui... Això, igual que l'adjuntament de l'Ajuntament, del, del consultori, depèn de l'Ajuntament. No sé la gent d'aquest poble que pensa del consultori que tenim. A em dóna vergonya quan fa aquests consultoris realment. Perquè el poble més miserable té un consultori de gent. Hi ha gent que està cobrant uns honoraris per fer faenes feines i tenir aquestes responsabilitats. Jo, la veritat, el cuidar en la part sanitària per part de l'administració local, zero sub zero. També hem preguntat als usuaris del metge què opinen de la nova gestió. Jo penso que igual que abans no, no, no sé, jo no ho pots dir, no, no sí. jo no ho jo penso que pagar recertes, quan soc pensionista i tinc pocs diners, pues m'imagino que si he de pagar 10 euros i guanyar 30, me'n pareix que me queden 20, me'n pareix que no és correcte. Pitjor, per l'estil, per l'estil, un no corregulat. I estem tot el matí pendent si venia, si no venia, per dos joves. La gestió és fatal, no existeix. D'altra banda, també s'ha vist afectada la farmàcia del poble, que ha estat tancada durant unes setmanes com a mode de protesta per l'impagament del Consell. Ara, segons ens ha explicat el farmacèutic del poble, José Vicente, ja han fet alguns pagaments i, per tant, la farmàcia seguirà oberta. L'auxiliar Marta Pérez ens ho ha explicat amb més detalls. Ha pagat un quart del que sis mesos darrere que devien, van complint tenies pagos, han donat dates i de moment la cosa està bé. Però llevat d'això, afecta. Afecta perquè no pots tindre la mateixa medicació, no pots tindre un abastiment tan gran com tenies abans. Estàs pendent d'un deute sempre darrere i esperant a que es complixin les dades. Els pobles de la Marina Baixa estudien crear un setllet turístic per a la zona i es vendran de manera conjunta en la propera edició de Fitur la Fira Internacional de Turisme en Espanya. Aquesta és la principal conclusió del Fòrum d'Alcaldes de la Marina Baixa que es va realitzar el 10 de desembre a l'Alfas del Pi. Segons va manifestar el portaveu del Fòrum i alcalde de la Vila Jojosa, Jaume Lloret, cada ajuntament aportarà la seva documentació a fitur en un format comarcalitzat. Encara que tots els municipis estan dins de Fitur sota la marca Costa Blanca, han volgut donar un pas més cap a la comarcalització i oferir un producte de qualitat compacte on cada localitat sume per al setgell de la Marina Baixa, segons ha dit l'alcalde de la Vila. En aquesta línia han comunicat que treballarà per enfortir un nou segell de qualitat que en una primera fase serà de producte de consum i en la fase següent funcionarà com una marca de distinció i excel·lència dels principals esdeveniments i atractius de cada municipi. Aquest segell turístic és un dels temes que el fòrum ha posat sobre la taula pràcticament des de la seva formació en l'estiu de 2011. El passat mes de maig es van reunir els tècnics i delegats de l'àrea de comerç dels 17 ajuntaments de la comarca per a concretar la posada en marxa del Segell. però a hores d'ara, encara no hi ha res definitiu que s'hagi fet públic. El Mercat Central d'Alacant va acollir fa unes setmanes un lloc de venda gastronòmica del poble de Sella, una iniciativa que se celebra cada dissabte en diferents pobles de la província. La finalitat és promocionar la gastronomia dels pobles i donar-los a conèixer. Escoltem les declaracions al respecte de l'alcaldesa de Sella, Natàlia Hernández la verdad es que estamos encantados está habiendo bastante afluencia de, de público aunque todavía es pronto pero van va muy bien las, las degustaciones de nuestros productos y sobre todo el darnos a conocer nuestro pueblo y nuestras tradiciones pues aquí en, en nuestra provincia ¿no? los productos típicos nuestros pues son como ahora os enseñaremos las cocas de paleta que son cocas de con masa escaldá que se llama, y verdura con, con melva salada. Son la, también las cocas de pimiento y tomate, son la, la coca de almendra, las almendras son muy típicas de nuestro pueblo. También tenemos eh, crelleta, en fetge, crelleta en fetge, que es patata con hígado. Y bueno, una gran variedad de cocas y de panes y de vino también, contamos con vino de, de nuestra tierra. La cuinera que va participar en el mercat va ser Antonia Alfardacho, que va fer unes empanades que van tindre molt d'èxit entre els visitants del mercat. La gent li gusta més les la, empanades estes que són lo típico de nuestro poble d'Allí de Sella i de la comarca d'Allí. Pues les empanades consisten en que se tiene que hervir la, la verdura i després ponerle pues unos ajitos fritos, con un poquito de melva, que salado i freir-se todo junto i fer-se la massa la massa és de mesclada de, de trigo, de harina i de maïs i, i con l'aigua i de eh? pasta escaldada. També es va aprofitar l'ocasió per a promocionar el turisme al nostre poble. Escoltem el veí del poble, Steve. Pues tiene que subir, sube mucho, mucha gente para escapar a la ciudad. Tenemos muchos clientes que suben ahí en las casas rurales, en Seía. Aquí ...hay que escapar de esto, que aquí hay mucho estrés, en Cella, en Cella descansamos, hay, hay, hay, hay nubes, hay, hay cielos, hay paisajes, no, no, no, es, es un paraíso. El 2012 el poble de Sella el va tancar amb una gran sopar a la plaça major, dis la carpa com ja és tradicional des de fa uns anys. Una acollidora manera d'acabar un any i començar-ne un altre dos junts en una festa i Sopar organitzats per la Comissió de Festes. La seva presidenta, Maite Soler, ha fet una valoració positiva de l'acte. Pues la valoració de la comissió, prou positiva, perquè millor del que ens esperàvem, perquè sabem que la situació que estem travessant és prou roïn i esperàvem que hi hagués menys gent de la que ha hagut. Així no i tot, van ser quasi 60 o 70 persones més que l'any passat. Van participar 257 adults i 19 xiquets. Fins així arriba l'actualitat informativa del mes de gener del poble de Sella. Passem ara a la secció d'entrevistes. Este mes, Sergi i Antonio han entrevistat el president de l'Associació de Caçadors La Mortera de Sella, José Luis Olzina. Anem a escoltar una versió reduïda d'esta entrevista i el dimecres que ve podreu escoltar-la sencera en Cabiló Ràdio. Això em preguntava el vent a mi mateix Això em preguntava jo a mi mateix qui pregunta i ja respon Qui respon també pregunta Bona vesprada, estem així de nou en el nostre espai dedicat a les entrevistes Si el mes passat la comissió de festes de la Divina Aurora de Sella va ser la protagonista Avui el que ens acompanya és José Luis Olcina la Gran, president de la Societat de Caçadors de Sella Bona vesprada Bona vesprada José Luis Olcina la Gran president de la Societat de Caçadors de Cella. Naix a Sella l'any 1963, on viu amb la seva dona, Maria Amparo, i les seves dos filles, Anna i Inès. Treballa per la cadena hotelera Servigroup des de fa més de 20 anys, on s'ocupa de l'estat i manteniment dels diferents hotels. Amant de la natura i els animals, la seva gran passió és la caça, la qual practica des de ben menut acompanyant al seu avi, Lluís la Gran, i al seu oncle, Lluís la Gran Pérez que foren els que l'introduïren en aquest món. Ens han contat que la seva primera, primera escopeta la va comprar quan anava a l'institut, amb els diners que va replegar venent carabasses a la vida, d'un bancal que va plantar amb aquest fill. I encara li van sobrar cinc pessetes. Aquesta passió sabem que vostè l'ha transmès a les seues filles, fet que es deixa clar que la casa no sol és cosa d'homens. M'agrada molt que, que ressalteu lo de comprar l'escopeta perquè... Esto ja fa tenia jo 17 anys, en tinc en tinc 47 i eh, va costar molt, no teniam massa diners de la família i pues el al fer ser una cosa que va costar tan esforç, pues una cosa que la valoris molt. Com hem dit, fa molts anys que és vostè caçador, però des de quan anys fa que està vostè al càrrec de la societat? Pues porte 16 anys com a president i huit com a vicepresident en, en el president que era Adolfo Pérez. Total 24. Eh? mitja vida, eh? tinc 48 anys. Sí. I qui més forma actualment part de la seva adjunta? Doncs pues, actualment forma part de José Pasqual Rubio, Vicente Ruiz, eh, eh, Baldó, que és el fill de mecànic, i malauradament de Juan Antonio Asensi ens ha faltat. Quants socis té actualment la Societat de Caçadors? Actualment som 154 socis. En una població de 630 mitjans, crec que és de Cella, a tindre 196 socis. Pràcticament un terç del total de la població del poble. Actualment, observa vostè alguna tendència? Va a menys? Es manté? Ara, per, per de gràcia, pues, eh, la població baixa molt en Cella i sí que és veritat que no hi ha mos xiquets que s'apunten, i si mandarin, que, sí que ha eh, molts xiquets s'apunten, però hi ha molta gent major pues, que va abandonant, clar, per l'edat. Segons hem pogut saber en guany, ha sigut la primera vegada que no s'ha pogut casar els dijousos. A què es deu aquesta mesura? La mesura es deu a que... doncs eh, pues jo vaig a contar-vos-ho enseguida. Eh, Així hi ha un xoc molt gran entre... Es, és la ciutat de caçadors i l'administració. L'administració, des que les conselleria i el mig ambient, en aquest cas, hi ha persones que estan sentades una gaire i tenen números. La ciutat en tota té 4.300 hectàrees, això és la... i caixen 154 o 4.000 sócios, com us ha dit. Tots ells fan números, dividixen, diuen, pressió sinergètica sobre el mig, és massa fort. I hi ha que llevar, sí hi ha massa gent que aquesta gent va casar tots els dies a nosaltres això no és real, a nosaltres jo sóc el primer que ha explicat una vegada altra, que això no és aixina que a Sincella, a Sincella un any com a guany, la gent el primer dia i el segon dia i altres tercer domenatge si es fan els clasesans no va ningú a caçar, perquè és un fet real no va ningú a casar. se'n van a buscar els clasesans com jo i com la majoria de gent doncs, en, en, en tot això que es diu, pareix que el mes del Pèrdicla perilla, encara un futur. Com ho ha dit antes, gràcies a l'oposició tan gran que, que han fet contra la Conselleria, som l'únic poble que casa tot el mes de febrer. Qualquer poble, d'alregor, caça en 15 dies, 20 dies, caça en dijord, 17 i diumenge, però caça tot el mes de febrer, som l'única societat, estic parlant de la, la Ciutadacan, a no ser que siguin hi ha per a altres llocs, que casen tots els dies, però solten a casa, són cotos intensius. I bé, això amb altres llocs si no, ni ho tenim ni ho tindre. Bé, perquè fa el conill a ja la perdiu, als termes municipals veïns, a voltes es té la sensació de que hi ha una certa abundància d'aquestes espècies, mentre que a cellar la seva escassez és alarmant. A què creu que es deu a sort? Sí que de veure, és de que hi han cotos al com és el relleu, aves de busot... I per dalt, per la muntanya, ja ha començat, hi ha una plaga que ve de la vall de del Baida. Va començar la poble al Duc, ja ha vingut per la vall, ja hem venit jove, inclús en Penagla, i ja comença a haver plaga. Doncs pues jo sóc una persona que m'ha agradat encassar el conill, i, i m'ha agradat encassar el meu poble, que no m'agrada a fora, però ho, ho he intentat tot i de totes les maneres i he arribat a avorrir-me i, i a, a assessorar-me de, de gent que, que, que segurament sap més que jo i sí que tenim un hàndigot així tremendo que és el, el javelí. El javelí fa molt, molt de mal a la casa menor, a la perdiu i al conill. Bé, eh, també és molt important a l'hora de, de conservar la perdiu i el, i el conill eh, el tema de menjadors i beuradors. Què es pot dir? D'acord? De com sí, De fet, la l'aperdiu és un animal que li ha de crear l'hàbitat. Com es crea l'hàbitat? Nosaltres, eh, quan estava de president d'Adolfo, jo estava amb ell, va començar, ja volia prendre l'iniciativa de posar menjadors i bebedors, doncs un fill que corre, corre molt damunt, coneix molta gent, i jo era reacció, perquè jo sempre d'Adolfo, una aperdiu de ceia no menja dit un menjador. Che, que sí, que no, que no menja. Bé, bueno, la discussió... Al final van començar, primer van posar 40 i a dia d'avui tenim 90 menjadors i bebedors. I sí que és de ver que jo m'ha tingut que desenganyar perquè he vist perdius, menjar, ahir dins, beure, i conills i pardalets... Molt bé, eh, continuant eh, en el tema dels arruïs i els javelins, segons els jauradors aquesta població està creixent desmesuradament el que suposa importants destrosses per als cultius, amb amelders, parres, fruitals... La mesura emprada per molts llauradors i propietaris davant d'aquestes destrosses sempre ha, ha sigut la de posar llassos, que estan prohibits. A dia d'avui, com està regulada aquesta qüestió? I mm. han, si han tingut alguna vegada algun problema greu derivat de llassos des de la societat? Doncs pues sí, eh, realment, aquesta setmana aquí d'allò perquè ens autoritzin, perquè hi ha una autorització per llass, però per rebostar però, sin embargo, geolista, totalment prohibit. Clar, fins ara la gent la s'ha de defendre d'alguna manera, entonces, la gent para llastos, nosaltres no sabem res, però la gent s'ha de defendre. En un tingut un tema, un tema així, un problema, que vol explicar, había... van dues persones, porten un gos sol, que no deuen de portar-los un sol, porque... Yo soy casado, cuando, cuando se acaba la veda, el está ligado O está en una valla, o... Bueno, de... de hecho está prohibido por, por un sol. Está prohibido. Pero bueno, para un sol, despían En la partida, decide ser ella, puedo decir, a partir de la capitana, despían Esta persona, pum, pilla el teléfono, quidra, pum, y monta una, una gente, una gente medio mental, un forestal que digas, pilla, monta i denúncia. Però aquí denúncia a ja la sèrie de fet, us puc contar una anècdota que de veres. En la vila, eh, la Universitat d'Alcant, uns... estaven fent un estudi sobre l'àguila i en una, una cantil·lat havia una cria d'àguiles i, aleshores, fent un seguiment I, i veuen que un dia no va l'àguila Eh, la mare, la meva, tampoc i i tres dies morin els pollets. Sem van al niu. Un xic escala bu, estan els polles morts. I és perquè la mare havia mort, perquè havia pres ven. I havia mort en el terme de rochet. A tenir els cogumel, en el terme de sella, perquè un àguila, veure, la van mare trobar, la van trobar perquè en per per... ah, perquè portava un Ah, vale, d'acord, que un transmissor perquè això el seguiment. Però s'ha pogut caure sense ella. Doncs pues això genera uns problemes. Val? No us ho podeu ni imaginar. Ni imaginar. Per què? Doncs pues perquè hi ha una llei que està molt mal feta i algú l'haurà de canviar, però ho veig difícil. Bé, eh, hem parlat que la societat té 150 socis, la quota és 200, 200 euros. 200 euros per això i 100 euros per jubilats. Además de esa cuota, la sociedad se financia con pasos para la casa mayor. ¿Cómo funciona este procedimiento? Pues, últimamente, en el tema de la ruiz, eh, eh, nos van de puesto que ya lo hacemos, como si se respuña y por ahí, y hay una modalidad de casa que se llama Resetjo, que es va un casador, localiza un grupo de, de cabrales de ruiz, vas darrere d'elles, és una casa selectiva perquè sempre van a buscar o el mascle més vell o trofèos grans, més poter executius, perquè clarament aquesta gent que ve vol un trofeu gran, un mm, cap bonic. Aleshores van a buscar això. i Aleshores van començar de novatos, i aleshores, això què val? Doncs això val 500 euros. Bé, doncs novatos novatos, tercer... No... Ara hem de començar amb l'estiu com funciona. Clar, l'estiu passat esto... passat Anava prou bé, però la tenien gent a manta i han arribat a estar a traure 6.000 euros del tema est en una temporada. temporada.avui el tema està molt mal. Perquè sabeu que la crisi, la crisi té el braços molt llargs i arriba a tots els jocs i així també ha arribat. Però deràcia també ha arribat. perquè era, era una font de finançació molt bona i han de també pos doncs, pel pobles bo que coneguen el poble, que coneguen la nostra naturalrea, que coneguen, les nostres tradicions... Era una cosa molt bona pel poble. També ara, últimament, la societat ha, el proliferat també molt de javelí, eh, van proposar en la Junta de vendre passes per a l'espera nocturna. I això van començar el temps passant l'altre. I sí que no han començat a vendre. Perquè també tenim el mateix tema, la crisi. La deïllosa crisi. Però els socis també eh, poden accedir a aquests passes? O... Els socis poden anar quan vulguin. En la seva quota, Pueden caer la ruina, pueden caer el en lo que quieran. Sí. Y ahora, hablando eh, de, de aspectos positivos de, de la casa, hay un sector de la sociedad que está en contra de la casa y la considera innecesaria. ¿Qué opina usted respecto a eso? Yo opino que la ciudad de Caçadores, eh, en un pueblo como sella o, o... Yo parlo de mi pueblo, es... vamos, es que es és indispensable que estigui, és precís que estigui la ciutat de Casaus, perquè fa una, fa una labor molt important. Molt la labor volesta que fem antes de des del terres, de terres pensa que això és molt important, molt important. Eh, eh, per de gràcia s'han perdut els ganals de de, de, de i cabres que és sí que era pel Casaur, pensa que és el principal alià que hi ha. A que veren dan els cabres els veis perquè a banda de que matege el monte seria beneficiós per els incendis i desplaçaria el javali, perquè l'àrea que que pastura els cabres ja va hi constant. Ve, abans de d'acabar algun nom curiós d'alguna barraca. Bon, bueno, el tema dels barraques és molt bonico els eh, noms i les formes físiques que tenen. Es muy precioso. De hecho, hay un trabajo que, que hace años que ha comenzado y no debería ir de presidente antes de tenerlo acabado. Me gustaría algún año en alguna fira de estas de muestras poderlo presentar antes de ir al presidente, en un mapa para los malos noms de las barraques, pero los noms de toda, de toda la vida i un poc per a finalitzar el que sí que no sé respecte el punt de vista de nostre de gent que no és caçadora jo no tinc, no tinc permís d'armes no, no uso la casa, però sí que valore molt la feina que fa el caçador la feina que està fent la societat de caçadors al final el que en dubte això és que la figura del caçador és com la de qualsevol altra persona és la persona un caçador pot ser una bona persona o pot ser una mala persona en el món de la caça doncs pues, és... Ya sabeu que es como en cualquier puesto, ya de todo. Hay ya... un casor que va a casar y, y yo, eh, el mío mestre, que ha, ha sido mi un abuelo. Un abuelo, una persona una persona muy casadora, para devenir de, de, de la historia, va a defender las ideas del bando que va a pedir y no lo podía atender per mis d'armes, doncs pues, com li agrava tant que de caçar doncs pues, va agarrar, jo pues, no he pogut per mis d'armes, gossos i caçava, jo m'he ensenyat caçar amb en ell i era una persona que me n'havia de caçar i arribava i, i quan conils, em jo mataven dos conills, el digeriu Luiset ja en teníem bon. a casa dos conills ja en teníem prou. Bé, ara solament... Vosté, si usted quiere dejar algún tipo de mensaje para los cañadores y la gente que escolta escucha, así tenemos nuestro micrófono. Yo, lo que más valoro de, de, del tema, yo cuando veo un, un chiquito ir a cañar, estoy muy contento. Muy contento porque estoy igual que el fútbol, que ha Si no hay cantera, al final se acaba. Yo cuando veo que van a casar pues me alegro porque pienso que això hará que esto no... Que, esto que no se acabe, no se acabe y últimamente pues je, veis yo que que, que s'anima més, ha eh, guts ha un, un cert temps que que casto s'acaba, casto no ahora, últimamente ja una serie de chavals con con Jordi, de Paco, con Kiko, con Carlos de de San Antonio de Santoni y y mos chicos de serie chiques que van son pare com el d'Agrel Obrer o o d'Antonio, que diuen Rudi, jo això sí que ho veure molt, perquè, a part de, de que siguin casadors, eh, els pares o la societat deuen de transmitir, trans, transmitir tot això que n'està parlant, tots els aquests valors a banda, a banda de la casa, que són els que hi ha que transmitir a les noves generacions. I jo, per part de, com a president, estic molt orgullós de veure a la gent que vagi, que, que vagi a casar, perquè sé a així pues podremos seguir creyendo. ¿Vos te matáis de un en la su hija? Como... Pues sí, pues mira, yo, mucha gente dice, pues, eh, si tenés un chiquete anirá a casarnos. no sé, porque hoy en día es mujeres saben lo que hacen de todo. Y, y en la historia, sincera, hay algunas que se pueden De hecho, a lo a mí sí que no estaría tan bien visto, o no estaría muy... Bueno, quizá en alguna época, no és que estaria, sí que estaria bé perquè com feia falta per a menjar, per a qualsevol dona, potser, parava un cep. De fet, jo he sentit moltes dones que paraven un cep per a un conill, per fer-se la paella o per menjar-se-la. això no, no regina. Però sí que jo doncs, tinc una filla, diu Anna, que és la major meva, que està, està loca per la casera, està loca per la casa i, I, bueno, estic molt, molt content amb això del tema. Este. Muy bien, ha sido un plaer estar así con usted, contar esta véspera con usted. Simplemente esperemos que haya pasado un bon moment así con nosotros y que les sus paraules y la llavor que hace la Sociedad de Cazahors lleguen un poco a nuestros oyentes. Pues muchas gracias a vosotros, porque... Os tengo que agradecer molt porque mai nadie se le había recordado de la Sociedad de Cazahors. Somos los primeros que se recuerdan, porque normalmente yo que en Cella què és més important? Primerament, la, la banda de música. Clar. La banda de música és la que més representa un poble. Després, la comissió de festes. Després hi ha altres sessons, la rondalla. Però. La societat de caçors, encara que és una cosa important per al poble, per allò que han dit, però no té la repercussió, el millor que té, la banda de música. Doncs pues agraeix molt que us hagués recordat de la societat de caçors. Pues esperem que servisca aquesta entrevista per a posar en valor a la societat de caçors i la seva llavor. Moltes gràcies. Ai s'ha preguntada el vent a mi mateix. Ai s'ha preguntada i a mi mateix. Qui pregunta i ja respon? Qui respon també pregunta. Després d'escoltar l'entrevista, anem a donar pas al reportatge. Què t'has preparat per aquest que es mespere? Pues hem intentat fer un, parlar d'un tema que és molt típic en sella en, en Nadal o en hivern, com és jugar al monte. Ha sigut un poc difícil perquè és un tant termètic i costa fer que la gent parli, però crec que hem aconseguit una cosa que vos pot agradar. Doncs endavant amb el reportatge. Al fontan de la taula s'amuntona un grup de gent que mira com la banca baralla les cartes fins que un d'ells entrau quatre que col·loca damunt de la taula, dibuixant un quadrat. El reporter, curiós, ignorant, s'aproxima a un dels jugadors i pregunta en què consisteix aquell joc de cartes. Això és com la ruleta. Tu saps jugar a la ruleta, però això igual. El monte és un joc de cartes molt relata a sella, tot i que ningú sap dir ben bé des de quan es juga. Els més veterans ja recorden que es jugava quan ells eren més joves, però el que s'ha canviat tal volta és que abans es podia jugar a qualsevol hora del dia, mentre que ara el temps per al monte és la nit o la matinada. Durant el Nadal, alguna nit té reservat el seu lloc per a tirar asos, que és la frase que utilitza la banca per a començar a jugar. Especialment la nit de Nadal, la de Cap d'Any o la nit de Reis. Es diu que abans es jugava totes les nits de Santa Bàrbara fins a Sant Antoni, però als últims anys són essencialment aquestes tres nits, i tal volta alguna més, les reservades per a jugar al monte. El lloc per a jugar ha anat canviant al llarg del temps, però es diu que el més habitual va ser el quarto mes a dins del casino, encara que també hi va haver una bona temporada de monte en la part de davall del bar Fermín. A tots aquests llocs acudien les aficionats del poble i fins i tot gent dels pobles de la contornada. El joc del monte és molt senzill, encara que sense tindre la taula i les cartes d'avant, pot resultar difícil d'explicar. Bàsicament, consisteix en endevinar la primera carta que apareixerà de les que hi ha sobre la taula, al destapar una a una la resta de cartes de la baralla. Aquells que tinguin la sort d'endevinar la carta guanyaran una quantitat en funció de l'aposta que hagin fet. El joc té dues fases d'apostes. En la primera, es pot jugar sobre qualsevol de les quatre cartes, col·locades formant un quadrat que hi ha sobre la taula. En el moment que apareix una de les quatre cartes, es paguen, o s'eliminen, les apostes corresponents i es a esa mateixa carta junt, junt amb la que té al costat, en una de les dos panxes. El joc continua destapant noves cartes de la baralla, fins que apareix una de les dues cartes que queden. Aleshores, reclareixen les jugades que hi ha en taula i es torna a començar. Aquesta ràpida explicació, però, no és del tot exacta. Hi ha excepcions, com el cas d'eixir de mà dos o més cartes iguals, moment en el qual entra en joc el pal de la carta. El motiu és que es pretén que la probabilitat de dues les cartes siga sempre la mateixa. De fet, com en qualsevol joc, els premis depenen de la probabilitat que aparega la carta o cartes sobre les quals s'ha apostat. La veritat d'apostes és bastant gran, i és en aquest punt on el joc resulta similar al de la ruleta. Per exemple, allí es pot jugar a parell i en parell, Roig negre, al número, etc. i cadascuna d'aquestes jugades té una correspondència amb alguna del monte. Les jos pues es pot jugar a la carta: salto i carta, salto, panxa, salto i panxa, braç, salto i braç, salto, salto i cruzat. La manera d'identificar la posta de cada jugador depèn d'una qüestió de geometria. Segons el lloc on es col·loquen els diners en la taula es fa una aposta o una altra. De fet, després d'una ronda de joc, el dibuix colorit que queda sobre la taula és d'allò més dispers, cosa que fa que tants jugadors com la banca de, hagin d'estar de molt atents per a, que, per a rebre els diners que corresponen en cas d'encertar. A banda de les apostes més convencionals, que arriben a pagar-se fins a 3 voltes en el cas del salto, n'hi ha d'altres que ja no es permeten perquè podrien arruïnar a una banca fàcilment. Són jugades com la de Vistabella que consisteixen en que la carta que és en porta, la primera, ha de ser del pal següent al número que s'ha jugat, o la de decamonina, que es juga a la mateixa carta, però no cal que siga en porta. També es conta que hi ha hagut apostes amb certa originalitat. Normalment són diners el que es juga, però els jugadors més veterans conten històries de gent que es va jugar el porc algun quart de la casa, o fins i tot es diu que algú es va jugar a la dona. També hi ha anècdotes clars com el dia que va entrar la Guàrdia Civil i els jugadors es van escapar del quarto de dins del casino fent un fardo de cartes i diners passant per la cuina cap a l'entrada. O quan tots els jugadors van haver d'eixir de l'habitació deixant-se tot amunt de la taula per fugir de les flatulències d'un altre jugador. O aquelles més violentes en què es conta que es van traure navaixes o pistoles. Siga com xiga, aquestes anècdotes cada vegada són menors perquè, com s'ha dit, Segons passen els anys, es juga menys i són alguns dies puntuals els que es dediquen, com si d'una tradició o una herència es tractara, a jugar al monte. Talvolta el que passa és que, a banda que hi ha menys dies per a jugar, la quantitat de jugadors és cada vegada menor. I és que, encara que es pot veure molta gent al voltant de la taula alguns dies de joc, sol passar que hi ha més espectadors curiosos que jugadors valents o aficionats. Molt interessant, Pere, i parlant d'herències, vos deixem ara amb la cançó del mes, que es diu precisament L'herència, és despencat i escoltarem una versió cantada per Feliu Ventura i Xavi Sarrià amb l'acordió de Borja Penalba. La cançó vol ser un homenatge als músics que fa unes dècades es van mantenir fidels a la llengua. Per això trobareu parts de cançons de Paco Muñoz, Ovidi Monllor, Altai, Els pavesos o Raimon. Gràcies a ells, la música en valencià és avui un gran èxit de públic. que se n'adonen que ja som el present ei, que quede patent d'un temps d'un país que ja anem fent Corre lliure pel poble la fera ferotxe mentre sonen les cançons cada nit i en cada concert Teresa rep homenatge i els fa recuperar l'esperit El gos passa a Valencians on està la identitat. Creus que jo puc oblidar aquella forma de cantar? Cantaré la nostra història a cau d'orella i somniarem fins demà. Perquè vull, perquè tinc ganes de somniar. Jo és el que passa quan el mal ve d'Almansa. No et furtaran la il·lusió. Vareu sembrar una llavor d'esperança damunt de l’escenari, vor un balles fallers. Al país de les Albaes, per cost. Que rode la roda pels carrers i les places. I cridareden fins que vinga la llum. Canta capella perquè no li donem cap Cal dir va ser detingut per cantar en valència Estimem perquè estimem la nostra llengua I seguirem avançant, avançant, avançant, avançant. Perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar Vida d'un poble, vida d'un poble que no vol morir. Vull donar-te les gràcies perquè vull, perquè tu em vas sentir-me viu. Gràcies a tu que em cantaves furtiu, gràcies a tu que em donaves caliu. Gràcies a tu que em cantaves furtiu, gràcies a tu i sóc l'últim que riu. Som l'unió que n'aïs i la llavor que vau sembrar. Som el que hi ha a l'exclusió. Som vostres veus i no ens faran callar. Perquè no. si trova Després de la cançó, passem a fer un repàs per l'actualitat cultural de Sella. David, Raül i Àngela es faran un resum de les activitats culturals que han tingut lloc en Sella en el l'últim mes. Bon dia a tots. Este mes tenim els següents temes en l'actualitat cultural. us donem a conèixer la revista Sarrià per a aquells que no hagueu sentit parlar d'ella en l'últim número trobem un monogràfic sobre les rutes morisques a Sella, Relleu, Orxeta i Finestrat i Antonio Pérez i Miguel Ángel Pérez hi publiquen un article sur la El concert de Santa Cecília, que va fer la banda el 15 de desembre, es va aprofitar per a fer el reconeixement als que porten 25 anys o més com a músics. També es va destacar la figura del músic de l'any. A més, Pep Lloret va participar com a solista convidada amb el cor. i la rondalla, el cor i la banda van fer un concert conjunt per Nadal amb unes obres molt especials.! Durant el mes de desembre, a l'edifici polifuncional van tenir l'exposició de fotografia digital i mòbil que havia organitzat Joves de la Marina Baixa. Nàlia Domenec va ser l'única participant del poble que apareixia a l'exposició. El grup del poble Confusió va participar enguany al Festivern, un festival que s'organitza al voltant de la nit de cap d'any. Es fa des del 2004 i al llarg dels anys ha anat canviant de poble. Enguany ha tingut lloc durant tres dies a Tavernes de la Vall Digna. Confusió va participar el dia 29, la primera nit de concerts. Parlarem amb els components del grup i en traurem les impressions. <fusió> La nit del 3 de gener van poder gaudir d'una nova edició del recital Paraules i Música, organitzat pel col·lectiu artístic de Cella. La participació era oberta i qualsevol persona podia eixir a llegir algun poema. Però als que no duien res preparat i s'animaren, també hi havia llibres on podien triar i remenar. Entre els escriptors que van sonar hi havia Vicent Andrés Estellers, Miquel Martí i Pol, Joan Pellicer o Federico García Lorca. I a més, mentre recitaven els textos, Miquel i Pere acompanyaven amb la música que els venia com a inspiració. I fins així els titulars, vols emplacem a la setmana que ve on els desenvoluparem i vos contarem més detalls en el nou programa La Copeta dels Somnis. Ai, de paper, d'un paper boll de diari, d'un diari groc del temps. Com hem vist, el mes de desembre ha estat ple d'activitats culturals. Donem pas ara a l'espai dels esports. Nosaltres passem al resto i David i Antonio al traure. Bon dia, Laia. L'actualitat esportiva es porta, en primer lloc, a parlar de la final del tornès de Nadal del Trincoe de Sueca, on l'equip de Pablo, acompanyat per Santi Montraval, va perdre 60-55 contra l'equip format per Adrià I, Nacho i Tomàs II. Aquest cap de setmana ha començat a disputar-se la vuitena Copa Generalitat de Galoja, on el nostre club, representat pels campions de la Lliga de Palma, amb Jesús, Kiko Barraca i Jorge, ha jugat l'eliminatori de quals de final contra l'equip de Vilamartxant. En la nada hem perdut 65-70, D'altra banda, el jugador Pau Garcia està disputant aquesta competició en categoria juvenil en l'equip de Benimagrell. Respecte a l'escola de pilota, les xiquetes i xiquets jugaran pròximament els os escolars de la Cuita Valenciana de Galocho. Comptarem amb tres equips, a les categories Benjamí, Aleví i Infantil. La seu de la primera fase serà el carrer artificial de Tibi. Els entrenaments de l'escola són dimecres de vesprada al frontó municipal. Quant al club de pilota Sella, hem de dir que el proper diumenge 13 de gener, a les 12 hores, celebrarà l'Assemblea Anual o Ordinària. A més, el club ha fet uns calendaris amb fotografies de pilotaris de Sella, d'ahir i d'avui. Estan a la venda a l'estanc d'Helena al preu de 7 euros. Si voleu més informació sobre el món de la pilota, podeu entrar al blog del Club de Pilota Sella, 3w.pilocella www.pilotaosella.es. En Facebook, Pilota Sella o escoltant el programa Joc i Partida de Cabilo Ràdio, dedicat exclusivament a la pilota valenciana. Tot això sobre la pilota, però perquè fa altres esports, hem de dir que Aitana Garcia, pertanyent al Club Nàutic La Vila Jojosa, participarà el proper dia 27 de gener en una competició de la Lliga d'Aigües Tranquiles que tindrà una duració de 4 mesos, des de gener fins a abril, amb una competició per cada mes, en un dels clubs banyats per les aigües del riu Xúquer. D'altra banda, dijous de vesprada-nit, molts aficionats del poble juguen partits de futbol sala al frontó municipal de Sella. I fins a si arriba la utilitat esportiva del nostre poble. Tornarem amb més notícies el mes que ve. Després dels esports, ho incertem una nova secció, Fa 5 anys, on Pablo ens va explicar en què consisteix. La secció Fa 5 anys naix amb la voluntat de mostrar els resultats d'un senzill experiment realitzat durant l'any 2008 i consistent en arreplegar tot el que va succeir a Sella durant 12 mesos. Fou una conversa de cafè quan es plantejaren fer de cronistes per tal de la vida d'un poble de muntanya a principis del segle XXI. Ara que ja fa 5 anys veureu que moltes de les coses que comptem poden parèixer anecdòtiques, però de ben segur que tota aquesta informació anirà guanyant valor conforme passen temps gener de 2008 va començar amb una nit de cap d'any prou moguda, ja que es van produir alguns desperfectes en el mobiliari urbà i hagueren rotures de cristals en una casa de la costareta del Cor. El 8 de gener es va estrenar al local de l'Acadèmia de la Unió Musical Aurora, l'inolvidable espectacle Paraules i Música, organitzat per un nou col·lectiu cultural de Sella anomenat El Cas, col·lectiu d'artistes de Sella. L'èxit va ser total i el local es va quedar xicotet, manifestant, una vegada més, la necessitat d'una casa de cultura per al nostre poble. Durant aquest mes va continuar l'exitós campionat de barraques i el dijous 17 de gener es va signar la modificació del Pla Parcial Saleres, per decret de l'alcalde, un pla que acomplia 10 anys i que es trobava entre els últims grans moviments de terra i les primeres apertures de vials. La nota necrològica ens parla de cinc persones que es deixaren durant un mes que es pot considerar prou dolent en aquest sentit. I bé, així acaba la informació sobre gener i en el proper programa us parlarem del que va passar a febrer de 2008. Us esperem a tots. I per acabar, Pablo García'ns comenta l'agenda d'activitats del poble i de la comarca per a aquest mes de gener. Després de les festes de Nadal i aprofundint els mesos d'hivern, l'activitat cultural assella i relaxa. Este és de reorganització les nostres associacions, que es dediquen a preparar les respectives assemblees per emprendre el nou any amb com a mínim la mateixa força que van tancar l'anterior. Tenim previst per a final de mes l'assemblea del club de Piloto, assemblea i elecció de la nova junta directiva de la banda de música, assemblea de la rondalla i del grup de danses. Per altre costat, el 27 de gener, celebrem la festivitat de Sant Antoni de Porquet. La comissió de festes serà l'encarregada d'oferir-nos, durant tota la jornada, tapes a preus populars, acompanyats de la demostració i elaboració d'embotics casolans. D'activitats de la contornada, destacar també la festivitat de Sant Antoni el 16 de gener a Relleu, on es farà la tradicional matança. Joves Marina Baixa té programats dos viatges a la neu, Pots passar un cada setmana a un cantant a primers de febrer per 160 euros, o bé, una setmana a primers de març en Gran Valira per 405 El 2 de febrer, a Auditori de la Nusia, vos recomanem l'obra de teatre Wild, el Crim de la muñeca inxable, una comèdia produïda per Carlos Sovera i que compta amb la interpretació de Fernando Guillén Cuervo i Anna Millán. Les entrades les podeu adquirir en Servicamp per 22 euros. Recordar també que Àngela i Aida pràcticament totes les vesprades de la setmana ofereixen classes de ball i gimnàstica per a totes les edats de l'edifici de l'Ajuntament Vell. Per acabar la secció, donem-li enhorabona també al col·lectiu d'artistes de Sella, que el dijous passat es van fer gaudir amb els seus paraules i músiques baixos de l'Ajuntament. I com no, reconèixer també la tasca de confusió que amb bona música donen a conèixer les seues arrels al llarg del País Valencià. Fa no res, van tancar l'any al festival, en Tavernes de Valldigna. Per la meva part és tot. El proper mes vindrem amb una nova agenda cultural del nostre poble. Bé I fins ací el Magassin de gener. Tornarem amb més informació el proper mes de febrer. A la redacció hem estat Laia Mas, Carlos Jorca, Pere García, Sergio García, Antonio Pérez, David García, Pablo García, Àngela Baldó, David Mas i Pablo Jiménez. I a l'equip de so, Miquel Morales. Fins al mes que ve. La coveta dels somnis. El contenidor de la cultura que fa la gent de Sella. la setmana que ve a Caabiló Ràdio. Tenia una rosa. Una rosa ai, de paper.'un paper, un paper de diari. D'un diari groc temps. l'Arxiu de la Memòria. El pròxim programa parlarem del taller, una xicoteta indústria que durant més de 30 anys va suposar una oportunitat laboral per a moltes dones de Sella. Podràs sentir-nos, com sempre, a Cabiló Ràdio. ¿Has sentido alguna vuelta esa expresión en castellano de Eres más simple que el mecanismo de un botijo? 2b La semana que ve, en la ciencia de cada día, intentaremos explicar el fundamento físico que explica el porqué un botijo refreda la agua.